Ma eile õhtul puupiiritust ma jõin ja siis kulki peale sõin. Aga täna hommikul ma polnudki veel pime. See vast ongi meie meeste jõuluime.